بسم الله الرحمن الرحيم ومن الذين قالوا اننا نصارى مكنى ديو جانو بارك ادک خبر ذکر شوا چاله داینت خوادہ اس د سعامالو مز زکات وغیرہ هاي ماته کلا نو الله پہ لعنت او کوذونه ولصخ کو نو اشاره دی خبر توجہ مسلمانان تاسو نه کومه واديه غستې شنو دامه ماتوي نن د یسعا نو بارک امد خبر ذکر کوي چې الله ته وعده غست او بیا ماته کلا نه غیر الله ساو کلا څه څه ځه ورکلا ما غ ور بیان نو ملا کروایو من الذين قالو او بازي دان کسانو نه قالو چې غي دا خبره کړي و ان نصارى مونږه نصارایو نو عيسيان ته نصارا زکوې د دې ټکی نه پته لګي غي په خپل ځان ته نصارا ویلو نه لاي باز دخل کنا چې غي و ځان ته نصارا او اونا سرايا دي دیوږي نچي صل الله عليه وسلم چې من انصاري الى الله سوق با زماده الله په دین کې نو وکي ندغه ملګرو وت ویلو چې نحنو انصار الله محمد ته تون دیو نديو دينا اري تنصار وي نه کې نه الله وي د ک نصاراجو اخذنا ميثاقهم د دینک لک واجا اطلع کواجد د ساو نو نورو تفاسیر او ټول امام ذکر کړی دي چې کوم عامه ل پړایس پاغي باندې و چې ګوره دا د فرایس په تاسو باندې او دا ګوای او تفسیر خازن او باز تفاسیر دلته کې یو د خاص خبري واده ذکر کړی دا چې هغه د دې ان رس تو د دوه میات کې پتلګی چې نبی اسلام باندې ایمان او د ایسلام علیه السلام په خلبان دي چې د آخري پیغمبر باندې کیرو ویل شو چې هغه باندې او په ایمان رااله نو ویلی السلام نل هغه موږ و وعده د دې خبرې په انجیل کې چې تاسو باندې پیغمبر باندې ایمان رااله کو محمد علیه السلام باندې نل پرمه په نسو حون دې هغه په لبر خير کړه ابرحه یہ رکلا کې چې کما بهترینه برخه الله دې تورکړي وا نو مم ماده اغه برخنا د اغه د انجیل د احکاماتو نه د خبر نه جنبی الاسلام باندې ایمان وروللو ذکرو به چې دې ته پن ورکو شو نو فنسو الله یا ایراکه چې تورات کې د خمی خبره تذکیر او پن ورپېشو چې بله پیغمبر ایمان نو هغه پرې حل نو غره ور پسې سزا دي کوي ها چې کله د الله او د ايمان چې د دنیا کې موږ په اغرینا بینهم الغداوه والبعضه اله يوم القيامه دنیا کې هم موږ وله وله اغرا وی کی یو بل شی پوری ان خلول لازم كل مل لازم کړه د دې په مسکی عداوه و آداوتونه او به مي دشمنه يوبن سرابوس او به مي دشمنه الياوم القيامه ترست تر قيامه ته نه تاریخ دا نه نکلي چې صرف اسپين کې د مسلمانانو نومخ کې د دې حکومت او اسپين باندې بیا مونږ مسلمانانو نه حواله حکومت کړي اندس پهاتې صرف اسپين کې د دې تقریبا وو سو یو نوماځي وکړه خانې نهږي د ناراضه او باز وینه نه ناراضه عقیده اعتبار سره نه اعتبار سره موږ یعیسا علیه السلام د خدای زوی یی سوګی سان السلام ته خدای وی سوګی خدایان او د مور و سره یادی او یو عیسا او یو یموري او یو عیسا بارادریم کې بیا د نوکر په دي سوپر سره مور یو ځای کې سوپر سره جبريل عليه السلام یو ځای کې نو او دښمنی الله وی د دې ایسایانو په مسکه اغه مونږ ولا ګول اول چې د الله کلام راځي ماته نه الله پر مهیر خیرت کې وسینه آخرت کې مخیر نشته وسو په ينقذهم الله بما كانوا الله خبرداري ورګي دي ته هغه کار چې دي په دنیا کې کو چې د الله باندې ماتومي نو خبرداري دا مطلب صرف نه دی چې خبر ودو دو به علاقه تا دا دار کړي خبر انکاب ځو پوهه کما نو د پوهه مطلب سزا ور دی یعنی دا زور نه دا الله فرمایي چې دنیا کې خودک د دشمني او شو او آخرت کې به بیا سزا ور ورپسی بیا دی اہلی کتاب و تعالیٰ ترگیب ورگئی چی اے اہلی کتاب و قد جاکم رسولنا زمون پیغمبر تاسو تراغلے دا مرات ابن نبی علیہ السلام زاد مبارک دا زمون پیغمبر دا انچ دا اللہ پیغمبر چی حق پیغمبر او اغسکینو یبینو لکم بیانی تاسو تا کثیراً ډېرې خبرې اغه احکامات کوم تم تخون چې تاسو په پټول مېنه کتابې دې کتاب نه نړیری خبرې دې پټولې په تاورات او انجیل کې اهلي کتابو ډېرې خبرې پټولې دا راځم مسلې په ټاکړې واده نبي عليه السلام بارک دې نبي عليه السلام چې کوم صفات راغلي هغه په ټکړو طولي په ګوتوبانه لیکليو ماني ولا بدل کړې وې چې کله نبوي عليه السلام نو دې ته سپا سپا بیان او پچستا سودا خبره په تورات کې دا خبری موجوده دي دی په دې دل چې دا خبره حقينه هدي په ټولي نه لا پرمې کول چې کوم شرې مصلحت به او مسله او تاسو پټ کړې د نه پیغمبر نه پټي د پیغمبر تاسو تفکر کړې هغه مسلې چې کومه تاسو د کتاب پټې کړې اګر ویاقوان کثیر اور د مصلحت کار نه کړې پرې هو دې رښتاسو داسې خبرې چې پایې کې څو ښکارا کولې کومه مصلحتي ديني نهو سپایده پکې نه و یا تاسو سره نوکسانات تو ته باندې نه خپل دغه اغه پیغمبر کار نه کړ چې تاسو ذلت کار نه شي نو د پیرانبر د وسي په یو تاسو کم خبره پټې نو سر د دې نه چې د پیرانبر انفړد تعلیم یې نه د کړه وبیاس تاسو د کتاب خبره تاسو ته بیان پې نو د کمال علمي دلیل دی کمال علم دی واسه بنچ کم خبره کې د ښکارا کولو کې مصلحت او پیدنشت نو هغه پر خدای هغه ښکارانه کلا چې پتا سو پر دې راشینو دا کماله اصلاح نو د پیرانبر کمال اخلاق, اخلاق ولې انسان دی وصرد النبي صلى الله عليه وسلم مدحر على كمال علم والده نو ايمان راه او ورطسي الله فرمي قد جاءكم پیغمبر سرسر قد جاءكم من الله نور دانلا ده دا طرق نور راقل دانلا ده دا طرق نور راقل نور دو معنی یاو نور مانا دعوه ورطسي ده تووي تفسيری یاو ده نور معنی پخل رست زکر ده کتاب مبین مراد نور ولیکيږي راڼا ته درانا نه مراد د قرآن دی زکه قرآن نور دی چې کوم انسان دې تګینې دغه انسان زړه روحاني او چې انسان دې تګینې دا نور دین دی انسان تباخیرت کې راڼا ميلاويږي په هغه تیرود پولیس رات کې د اخرت په تیرو کې دا انسان به په آسان پوري کیږي نتا ته راغله نور را ارا سشه دې کتاب منوین چې احکار کتاب دې واضح کتاب دی روانه والا قامت کېږي او دین تفسیر باذ نور نبي رسول الله صلی الله علیه وسلم کذ جاءت من الله نور تاسو ته نور راغلی دا مطلب نه برینيان هم مسائل برینيان وې نبي رسول الله نور او بشريت نه انکار کړل هالکه د نبي رسول الله زمون پشان انسان او د سونو او احادیثونا آیتونو نصابت داده دین انکار کفر ده و لما و لگلی اللہ <سؤال> مالوسی <سؤال> و غیران اغیی دانی کلی دی چی افصاله دی بار که دام و چی ما تا پتنیشت چی نبیل اسلام نور کو کبشرنو پریم نی ایمان نوزی وزمونگ استاس و پشان انسان و اللہ و تا نور پا اعتبار دا سفت بانده وی نور داو چی دا اللہ پیغمبری و ورسرن د الله تدرب ته او ته ایمان رانا مل اوشي او احکاماته مل نو په اعتبار د ذات سره بشر او په اعتبار د صفات سره نو ها دا مطلب دی او کتاب الودین الله ایت استخکار کتاب راغله او بیا الله تدې کتاب مقصد بیانې چې الله کتاب صرف را لګلې او پدې چاته هدایت ميلاوي غوږه بیان کړي نل طلبرمي يهديه الله هدايت کي په ني نور سرا نو نور نه نووي رسول الله شي په ني نووي رسول الله سرا او کومرات د دوالو کتاب شي نو يهديه به الله هدايت کوي په کتاب سره ترې قران سره په دوالو سره مغا غا چا ته اتباع چکم انسان د الله رضا په سي لګي ادا الله رضا څه شي نه چې د ورپسیم منډې وي دا الله رضا دا الله دین دا چې دین باندې الله رازي دی ان دین عند الله الاسلام دا الله منځ باندې دا الله رضا په دین کې دا الله هدايت کوي په قران سره په نبی عليه السلام سره من آجا ته اتبع رضانهو چې دا الله رضا, دا دا رضا دا پر سي یعنی دا الله درزاد پر چې کوم سبب دی دا الله دین دی اغه پسې ولګي نجکال دیولا گیدون اللہ پر دو سیزون از دیتا حدایت ورکی یوپا قرآن سرابل پر نبی علیہ السلام سراب نو قرآن پر او سمشتا نبی علیہ السلام نشتن و نبی علیہ السلام سنت و سمشتا دی ادایت پر ملائی و یوپا با زیلیوال بانی سور و خلق الله تعالی سمائی اوپا دی قرآن بانی سور خلق اللہ سمائی ن اللہ فرمایي دي به لله من التبارک و نہ صلی الله رضا پس ولګي نو الله د ته هدایت کوي خی ورته سشي ورته خی صو بل السلام لاره د اسلام او صو بل السلام نو مراد بعضو صو بل دار السلام د جنت سلامتیه وعلى قر جنت دې چې صو د الله رضا پس ولګي نو دات دوسي زنا الله ولا ور کی قران او نبی نو په قران باندې او په نبی عليه السلام باندې د جنت په لار غا مروان شي یا د قران په ذریعہ او د نبی عليه السلام په ذریعہ د اسلام په لار غا مروان شي او اسلام لارو نه دو غو سې دي یو اسلامي عقاید باندې روان او حديث نه د اسلامي عقیده زدګي او دویم دین د اسلام لارې هغه اعمال دي نو د نبی عليه السلام د حديث او قران نه اسلامی عمل زندگی نن لوې څوک چې درازاده الله طالب شونه د قران په ذریعه الله تعالی دا سکاروګي د نبی اسلام په ذریعه دا سکاروګي چې د اسلام پلار وباندی یعنی اسلامی عقاید او اعمال وباندی دا انسان روان کی او چې اگر تر تر روان کی سلامتی اتا نو یخرجهم من الظلمات روع سیده د تیرو د کوپرناو د بنا د کوپرنا إلى نور راه اسلام تا باذن ه په توفيق پلسرا وي هديهم او الله مزبوط کړه خلک روان کړه خلک او خيوتا الى صراط المستقيم سشي اغه لار مستقيما لار اسلام ورقصي الله تعالی د دې اسایانو د هوديان باركي تعلیم ورک او بيان غلط خبر کين راغي باركي الله تعالی حكم ذکر کوي ها ترې په الله ورکړي په غوږه شکراله او الله او چ شکراناله په ځړه خبر دینه الله دغه حکم بیانې الله الا کده کفار النبینا په تحقیق سره کفر کړي د هغه دا خبره کړې دا ان الله هوالمسیح الله د انې هې د قیصا زکدای یعقوب یې پر کړه د دې خبره کی چې الله تلا نازل بالله منځل هغه د پیښه اسلام کې خلول کړي د بده کې دن نه نور الله هیڅ تک خدای دې نه دعویې ساري نو ګره زمونږ خلې خبره نه د الله وی یقینا د خلکو کوفر کړي نو بس دا کافرانو جهنم ته وزي سره د بينا عيسایو ګرجي جوړې کړې د عبارت نه کوي خو الله په ټاپا پاوله وله چې دا دی الله وي دی بیا که سان چې چا دا خبره کړې دا چې الله تعالی په عینې هی عيسایو د مریمو او په خوانه باندې اچو بیا یو صحیح کيتول لیکته نور نو نمونه لري په خوانه ستوريا وغیرہ اوسه خپل نمونه بدل کړی دي دا علماء خپل نمونه باندې مخې پیژنې الله تعالی د دې په خبره باندې راته چې عيسو عليه السلام خدای نشي کړي او باځې تاسو تمامه درې خدای نو یو الله مور وای او یو عيسو یې نو دې الله راته یو دلیل ذکر کوي په دې دلیل ځان اسان دلیل دی الله وی کچھ رے اللہ ارادو کیا اللہ پرمایی کچھ رے زدہ ارادو کم چھے بل پرس ایسا ہم حلاکم مرگ پیراولم لکا جواندے دے ایسا اسلام السلام بل پرس او موری و مرگ پیرا غلدے و پاتشوی دکا اللہ والی پدیم یعنی چھ سنگ مرگ راوست دے او دا کرنگی دا نور محلوکاتی پدی نور پولو باننے مرگ راوائی نو نا پر مې په مې دی مالک کدي بچي دا دې حلاکت مرکنا عيسى عليه السلام کچره خدایو نو په کار دي خپل ځانه بچ کړي وي چې کم شريف انسان دې غپنې ځان مور بیا ډیر خوږي نو په کار دي کچره الله داسه اراده کړي نو خپل مور بچ کړي هلکه مور یو پات څو ده اګه عيسى عليه السلام اراده اللهو کې ځان بچ کوله نشی یهودیانو چپانسی ور کولا اللہ بچ کو. او کدی نور مخلوق باندی ارادو کی نو چه تاسو عیسیٰ تا خدایو ایسیٰ علیہ السلام تا نو آغدی دانور مخلوقات بچ کی حالانکی تاسو بینے خلق رست ارز امری گی کائنات پناہ کی گی سوک بچ کولے نشی <تصح> نو که ایسیٰ علیہ السلام خدایو نخپل زانا و مور پکار دی چه بچ کولے شو چه اللہ پیرادی دا حلاکت کولے او کمور خدای وی لکه چې او پر کوي چې کله الله غیبان دې مرګ راوستو نو پکار دې چې اګه ځان بچ کړي نو دا دلیل دې خبره دې چې انسان دا بل پک زکی او دا بل د قدرتنا او دا بل د حلاکت او د مرګ نه ځان نشي بچ کول نو دا څه خدای کې دی نشي دا په ایمه الله تعالی رات کئ نو الله پیغمبر علی السلام ته فرمای ټول یسایانو تو آیا فم من الله چه بچ کی دا عذاب دا اللہ نا شیئن دا صحیح سینا دا اللہ دا عذاب بچ کی ان ارادا دل فرس کالنائی را دو کی ایو حلی کل مسیح ابن مریم چه مسیح سوی دا مریم پا غم او په مور باندې لکا مرگ پیرا غلده چا بچ پڑی ندا ومن فی الارد جمیغا و پا اغ مخلوقاتو بانده کم چه پا دیزمکا کی دی ټول پا تولیو شیئ اللہ پرینی نی بچکول والا سوکشتان نونیشت موږ و وه پات څېره ای سال سره هم په فاتکی او کائنات په مخ روانده په نا طرفه ورزی نال پرمای ولل الله ملک السماوات بات چاحت دا الله د پاره د بل څو خدای نشته خاص دا د پاره د د زمکو د اسمانونو او ما بینه ما حکم چي د دروازه مسکني يخلق معاش او په دې کې په دې باندې راته په دې طریقہ الله سجه والی پیدا کړي دایموی عیسی علی السلام زکه خدای دې بغیر د پلاره پیدا کړ الله یو یخلق ما عیشا بغیر د مور او د پلار ادم علی السلام چې پیدا کړ الله پیدا کړ بغیر د ورن پیدا کول شي مونګه تسلیم ان قانون د دواونه پیدا کول کئ څوک کو الله کئ بغیر د مور پیدا کول هوا بغیر د پیدا کړ اسلام لګی چې پوښتنه بغیر د پلاره عیسی علی السلام پیدا کړ نو الله فرمای یخلق ما عیشا خالق مالک الله د سچو وار پیدا کوي والله على كل شيء قدير قل وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله دا الله تعالی د دې ومندل رت کيدي دا خبره کوله او نبی عليه السلام ته ویلي چې نحن ابناء الله منذ الله زماني وحببه او ذا اللام محبوبانا بدا یو خبر یا دي ساته تفسیرا تفسیرا تفسیرو دته یو خبر لیکلی را خدای په مطلب ځان پوهه چې مونږ دی به چې مونږ د الله ځمنې نه لري دران معلوم نه معلوم مې نه معلومه دا مطلب نه دی چې دی سایه نو بدا دا و کوله چې مونږ د الله نه پیدا یو نه اوذ بالله دا خبر خوار چا په دې چې زم ما او زم ما مور دا دې مطلب داو چې مون الله تداس خو قیص څنګه ضمان الله ته وایي یا سننه چې بلات بچې خو نو مونږ دا الله زاس یو گویا کې دا الله بچیو نو مونږ دا الله پنځ باندې ډېر مقبول دا دا غوې دا زکه نسبه معلوم اوذ الله محبوبانه نو لهداه الله تا زاب نه راکې نو ګره الله پیغمبر ته وی دي ته چې دا خبر خود ودی کول چې مونږ لبا الله تعالی څه زمانه عذاب راکې دي نه راکې نو دې ته وځي کله د الله زمانه محبوبان یې کله نه عذب وکم تاسو ته ولې بیا عذاب ورکې هلکه ځيته سو عذاب ورکې نه ورکې محبوب دوست محب چې دا چا سره محبتي هه خپل محبوب سړې د عذاب نه بچ کې خپل خلق د عذاب نه بچ کې پیغمبر تا اللہ پرمین کل دیتا او آیا فَلِمَ يُعَذِبُكُمْ هر کل چی دا اللہ دو ابنیت تا وکوی مکربیت تا وکوی چی مون زامن یوین دیر نزدیو اللہ او دیر محبوبان یو نو بیا خطا اقرار کوي چیس زمانہ با مونگ جہنم تزو نو بیا اللہ الله در کئی نو دا اللہ زامن نے دیا پی اللہ سفا خبر بل انتم بشر من من خلق تاسو دا نور و مخلوقات و پشانت بشاری چه کم مخلوقات اللہ پیدا کردی او یعفرو لیمین شا بخنہ کئی آنگا چاہتا چه چه کم یهودی توبا و اخکلا یهودیت عیسائیت تی پری خودا کتاب اللہ بو تبخنو کی ویعان بیمین کم عیسائی او یهودی چه اغا پہ پل یهودیت او عیسائیت مرشو ناغتا بمعذاب ورکی ولی ملک السماوات وَلِلَّهِ مَلْكُسَّ مَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا تَذِي خَبْ تَقْرِير تِير شَ ارص دا اللہ دی ارص دا اللہ دی نو تاسم دا اللہ مخلوقاتی بچ کے دین شے وَیلِهِ الْمَسْوِيرُ يَا أَهْلَ الْكِتَابْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا بِا اللہ خَبَرَكَي آیو ایتو رسول آیو ایتو آیو اے اہل کتاب تاسو ته زموږ پیغمبر راغلي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مراد او راغلي ده یو لکم تاسو ته بیان کړي احکامات ده تبیانې علی فتره من الرسول فترت باندې ځان پوهیږي فتره تر رسوله انګه زماني ته ویچې په کومه زمانه کې پیغمبران د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام مس کې مختلف اقوال لبعض وې 700 بعض وې 600 بعض وې 611 بازه پانچ سو سٹ بازه پانچ سو چالیس مختلف اقوال دی دمرا زمانه ده نبی علیہ السلام ده عیسی علیہ, علیہ السلام مسکی تیرا شوینا چه پده که پیغمبران نو پده که چکم حلق تیر شوی دی نو اغی چکم کم سے کم پشرت باننی نی دی نو علماؤی اغی با اللہ تلام آپ کی نو گو ردی تا اللہ فرمائی چه دا پترت پا زمانه که اللہ احسانو کو تاسو تا اللہوی زمانگا پیغمبر را غی. او اللہو ایدامی ذکر وقلو پیغمبر می اولی گو ان تقولو دا چه قیامت که دا خبر اونکے چه ما جا انا من بشیر ولا نزیر منتخصو پیغمبر نو را چې چه اغمو یہ رولی بے منتظر را گلے گو نو اللہو دا ذکر میں ختم ک چې قیامت کی بیا دا ہے فکد جا اکم بشیر تاسو تا زیر در کون کم در گئے و نزیر او یر اونکے پیغمبر ام درگه. والله گئے واللہو علا کل الله په یو شی قادر دی نو دره زمانہ پیغمبرانو نو الله وی جوړ لوی احسان نو لو کو پیغمبر مې راولې دو نو دا احسان اومنه او دین کار مې دا کو الله وی قیامت کستا کی سوزر ما ختم کو دا دانش ویله چې پیغمبر نو نو یاد څه ته پیغمبر علي السلام راغی قیامت کې کی صبح د ورځې کولې چې ما تا نه دې راغلي خبر راتنه لې مې راول شو و من النبینا بازیدا کسانا اقلو چدیو ای انا نصارا ای انا نصارا ای اکننم ایسایانیو اخذنا میتاکهم اللہوی ایسایانیو نصارا اخذنا میتاکهم اللہوی مونگا وستدددینان میتاکهم مضبوط واتددین فنسو پسدی تری خدا حضان اغبرخا اغ خبر جی مانگا ول په نبی علی السلام باندې مم مدا او تورات نا ذکیرو دی چې پاې سرپن ورکړې شو دي تا فاورین الاویم اولغولا مم لازم پلا وینم په ما وین د دې کې اره دا وتا والباغاو دا همي بوزنن الا يوم القيامه ترست تر قیامت pore و ساو پي نن پيو هم الله وزر چیز خبر ور کی الله دویتا بماع معلوم باند كان يسعون چ دي مسلسل دنیا کې کول يا اهل الكتابه کتابانو قد جاءكم لتعرفوا ستا رسول الله په اندر زمونږه نبی علیه السلام یبینو لکم بیان ایتا سطا کثیران اغا دیر مما دا آغا خبرنا دا آغا احکاماتنا کنتم تخبونا چیو ایتا سومسلسل من الکتابی دی کتابنا تورا تغی انجیلنا ویعا پو او پریگی ان کثیران دیر احکامات دیر خبری جی پاگی پاکارا قد جاءكم پتہ سر راغلے تا ستا من الله ذ جانب داللا نور النور رنات ہدایت و کتاب مبین و کتاب کار یہدی بہ الہ و ہدایت کی اللہ تعالی خی اللہ تعالی به پدے سرا من اغچہ تا اتباع رضان ہوچ لے لگی دل دل رضا داللا پسی نو خی الله تعالی صو بالا سلامی لارې د سلامتی او لارې د اسلام و یوخره جوما او باسی دی لارې من الظلمات د چرو د کفر او د ګنا نه اله نور رڼا ته دی پتوکي فل سرا و يهدي والل هدايت کوي تا نه لا کا کفران الذين پتاق الله او کفر کړی دي قالوا چه زید خبر ان اللہ ہے کہ ان اللہ تعالی و مسیح ابن مریم ہم اغا مسیح تجزوی د مریم دے قل وایتے ہم برا دیتا فمیم ملک سو بشی مالک سو بشی بچتاون کے من اللہ من اللہ جانب دا اللہ نہ شاند پکاول دا زار قل فمیم ملک سو بمالک شی منکون کے بشی من الله اذا ذا عبد الله نه شندسي اسی ان اراده تچری اراده وکینه بالفرض ايه نکلم مسیح ادا چ وفات کی مرغ را ولی اي سال سلام باندي چ زوې د مريم ده هو پمردد باندي مرګ لپاره واستي بالفرض جو انده بچ کړي و وا من و پارچا را ولی حلاکت راولی فلاغ دی چپز مکہ کری جمعیان طول پر ڈولا نو اس لک نشتا نو لہذا چسوک زان بچکولی نشی صلی اللہ علیہ وسلم بچکولی نشی صلی اللہ علیہ وسلم خدای نری وَلَيْهَاِ اُخَارْ دَالْنَا دَ پَرَانَا دَ بَلْچَا دَ پَرَانَا مُلْكُ السَّمَاوَاتِ بَادْشَادَا اسْمَانُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ وَاللَّهُ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَأَيُّ شَيْءٍ قُدْرَةً لَّرُونَ كِيدَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ بِيَدِ يَهُودِيَّنَ يَسَاعِنُ نَحْنُ أَبْنَاؤُ اللَّهِ مِن ذُرِّيَّةِ اللَّهِ الزَّمَانِ دَالَّايُ مُقَرَّبٌ دَالَّايُ وَأَحَبُّهُمْ کلو اے جواب که پلیم ایوان دیبو کم دیاولی عذاب در کئی تاسو تا بی ذنوبی کم کم گناہون استاسو چی دسخی بھارے با عذاب کورا تاسو ہم وای چی لک با عذاب کرو نو اللہوی خبردہ سندہ بلان تم بلکی تاسو چی ہے بشرون انسانانی مخلوقاتی ہے من مندعا اچانا خلقا چی اللہ پیدا تلیدیش يا فِروا الله ما بخنا تيلمنا چاہتا يشاء وتشوا عليه ويعذب عذب وارتي منا چاہتا يشاء وتشوا عليه ولله خالصا الله لا قران دبلشارا قران ملك السماوات والارض بادشاهي الاسمانون ذمكرا وما ذا سدا بينه وما بما بين ديضالو كيوي ويلي دي الله چون بنجاتا المسير وافسدا يا اهل الكتاب الكتاب ولو قد جاکم تحقیق زراغلی تاستا تا رسولنا پیغمبر زمانگا یو بیینو لکم بیانی تاستا علا پترت من الرسول رستو دکت که دو دا سلسلی دا پیغمبرانونا ان تقولو اللہوی پیغمبر زکراغے ان تقولو دا چونوائے کامت که ما جانا من بشیر نه ندراغلی ممتاسوک زیر را که انکے پیمان ولا نویر او نیر اونکے دا کفرنا کفرنا را کا وجا کوملاوي تحقيق سراغله تاسو بشيرن زیر ورکون کي وانليل نو يرون کي والله الله تعالی چيله على كل شيم قدير پاريو شيبان قدرت لرون کي يا ولولي نه فنا فريني قوت المتين يا رحمن کریم خپل ممن تراغلې دی یا الله ایمان دې راکړلې کریم خپل دې ایمان چې متقازي دی یا الله رانا والی کتاب دې داږي پرانا رانانی دی نبی اسلام درسلام دې راغ په سنت باندې روانې دی یا الله چې ستاره زارت نصیب شي څنګه چې تا الله چې څو قران شي دا الله رضا ته شي نو الله په حديث باندې خپل مقصد ته ورسېد سلامتیه ولا پورته ورس یا الله موږ کو ستاره زاپه روان دا دو سه دې راکړې دی الله قرآن و حدیث توفیق تیرا کردی یا اللہ من سلامت دیاوالا کورت جنت تورس یا اللہ ترازی شیخ پزر رضا نسید صل اللہ تعالی ناخرہ